Стріпую його пальто, поправляю краватку, формую його, потім берусь за себе. Мов курочка-пір'ячко, стріпую спідничку, причісую голову, облизую губи, якби це має змити найменші сліди його поцілунків. Коли йдемо під руку твердим, бадьорим кроком, коли минаємо закохані пари, віримо на хвилину, що ми теж одна з тих щасливих пар Тепер розмовляємо про свої справи розсудливо Без поспіху і гарячки Гроші Звідси треба починати? Дванадцять тисяч злотих Чи це багато? Чи це до неможливості багато? запитаю Севера Так, це дуже багато а звідки люди беруть гроші, опиняючись у такій ситуації, як ми? Позичають, правда? Позичають, але тільки на іпотеку. А вексель. Пригадую слівце з фінансового світу і чіпляюсь за нього. А вексель. Ніхто такої суми не позичає під вексель, мишко. А коли б навіть так. Потрібно поручителів з нерухомим майном. Раптом у мене виникає ідея. А мамині коштовності? Скільки можна взяти за них? Не розуміюсь на цьому. Смішно, але навіть не уявляю, скільки коштує золотий перстень з рубіном. Мене вчили, що не годиться допитуватись про ціну подарунка. В нашому домі Ніхто не купував ювелірних виробів, їх тільки дарували А може, виникає кошмарна, потойбічна думка Може, це голос татка, що звідти хоче допомогти своїй дитині В нашій родині говорилось Татко дарував ці коштовності мамі, тому що донесцями любив її Але від якогось часу мені починає здаватись що небагато маминого серця купив ними. Може, тепер ці мертві предмети допоможуть нашому коханню? Може, в цьому рука якогось фатуму? Предмети ті були офіровано коханню. Відкинуло їх одне серце, може, тепер стануть вони у пригоді іншому, теж закоханому і теж бідному серцю? Ще нічого не кажу Северові про свій винахід. Може, хочу заскочити його несподіванкою? Може, сама переживаю вагання щодо суми, яку можна мати з тих коштовностей? Врешті не знаю, як мама поставиться до цієї дикої пропозиції. Катерина позичила їх у мами тільки під застав, а я їх вимагатиму всі, і безповоротно. «Чому так раптом заясніла?» запитує коханий. «Я маю віру, Севере, Я знову маю віру. Все буде добре, побачиш». Кажу з глибоким переконанням і хвилину дивимось одне одному у вічі, як люди, що присягають собі на смерть. Север вдячно тисне мені руку. Я теж надумав, хоч досі не наважувався. По матері належить мені клапоть саду. Скільки він може важити? Може три тисячі? Може тільки дві з половиною? Земля коло міста ціниться дорожче. Мама, вмираючи, просила не продавати того саду. Хай держиться нашого роду. Поки натрапить на такого, що може, Йому справді стане в пригоді. Я обіцяв. Та мені здається, що я не зламаю маминого заповіту. Не знаю, кому може бути більше в пригоді, ніж мені тепер. А ти як вважаєш, Мишко? Я думаю, що наші дорогі навіть звідти турбуються нами. Толюсь щільніше до його плеча. Коханий, безпорадний, єдиний. Розходимось наснажені, наново закохані, окрилені. Химерні, чудернацькі, злі думки мучать мене цілу ніч. У нашому містечку, мабуть, є п'ять тисяч українців. Коли б кожний з них дав тільки по злотому, то вийшло б п'ять тисяч злотих. Майже половина потрібного нам Але, але Чи кожний з тих п'яти тисяч українців Має злотого? Ах, напевне, не кожний У нашому ж містечку стільки бідноти Потім бачу тисячний банкнот Ніколи наяву Ні моє око, ні мої пальці Не торкнулись того паперу А тепер бачу як він, досить великий, прямокутний, фіолетовий, твердий, танцює перед моїми очима на кривеньких ніжках. Один за одним, до дванадцяти, підходять до мене, уклоняються низенько, танцюють ніби щось ритуальне і зникають. Чи Север спить? Виникає легковажна, фантастична думка, поговорити з Емілією Задорожною. Вона могла б багато в цій справі допомогти. Север каже, що то людина без серця. Не розумію, що значить людина без серця. Для когось мусить мати серце. Север каже, що вона має його тільки для себе. Для неї подружжя з Севером – це лише справа святого спокою. А може, коли б ми обоє попросили її, що я кажу, попросили, навколішки впали перед нею, то вона погодилася б для щастя двох людей мати трохи неприємного настрою дома. Але чому, ради Бога, чому мала б вона це зробити? А може, протинає мій мозок думка, мов електричний струм, а може, вона кохає Севера? Може, це з її боку тільки гра, облудна, замаскована амбіція? А за суттю маємо справу з коханням, яке не хоче з ніким ділитись, нікому уступати? На ратуші тоскно вибивають години чверть за чвертю. За вікном безконечна ніч. Оперлась одним рогом об землю і загатила час. Неправда, що час посувається вперед. Далекі удари на ратуші – лише акустичний обман. Час наростає, згущується, втискається сам в себе і стоїть на місці. Де ж попелясті обриси світанку? Ох, де ж нарешті кінець страшній ночі? Перед світом – Підходжу кілька разів до дверей маминої спочивальні. Прикладаю вухо до дірки від ключа і знову на пальцях відходжу. Чи спить ще мама? Нарешті чую – мама прокинулась. Покашлює. Всі сплять, а мама не спить. Чи по всіх домах так? Чи всі матері світу такі? Відхиляю двері і ось щастя – Зустрічаюсь з маманим усміхненим лицем. Це ти, Славуню? Так здається, чи мама справді тішиться моєю появою. Підхожу ближче боса і в нічній сорочці. Маю таку велику, неймовірну просьбу до мами. Ні, ще раз ні. Такі речі не можна холодно по купецькому викласти. Вони вимагають настрою, мов квітка води. Може, коли б я могла лежати в мами на грудях або стискати її у своїх обіймах, це прийшло б легше, але... Тільки тепер усвідомлюю, що, власне, ми з мамою душевно далекі. Мама досі була радше предметом піклування з нашого боку. Чи мої поцілунки і обійми отак, зненацька, не здадуться їй дикими? не злякають її. А крім того, чи мала моя мама у своєму житті справжнє кохання? Бо татка, хоч не маю для цього жодних фактичних доказів, здається мені, не любила вона занадто. Це я почала розуміти ще до відходу татка від нас. Мама якось без слова викрила себе так, як і татко викрив себе тим, що перед смертю тільки про маму питав і тільки за нею водив очима. Останні свідомі слова таткові були. Лише їй не зробіть кривди. І сама та для стороннього вуха незначна обставина, що замість слова «мама» вжив займенника – Відразу кинула новий промінь світла на співжиття татка з мамою. Аж дивно, що ми, діти, нічого не знаємо з інтимної біографії наших батьків. Окутані німбом непогрішності, вони в нашому дитинстві виконують роль міфічних богів. Але згодом, коли ми стаємо критичнішими, облітає позолота з ідолів – і ми зустрічаємося з недосконалими, незнайомими людьми, яких ми повинні розуміти, виправдовувати і пробачати їм. Невимовно хотіла б я знати, чи моя мама кохала когось, крім батька, отим справжнім, дурним коханням, від якого нема рятунку. Дивно і трохи аморально, бо це стосується матері, але я погодилася б, аби мамине кохання відносилось навіть до часу, коли мама була вже замужем, тільки щоб воно було колись у неї. Інстинктом почуваю, що мою справу можна зрозуміти тільки серцем. А як може зрозуміти її серце, що само ніколи не горіло? Стою вже задовго мовчки, і тому треба щось сказати. Так ще рано, а мама вже не спить? Та я ніколи в цю пору не сплю. Але чого ти так рано схопилась? Йди до ліжка, бо ще застудишся і дістанеш нежить. Шукаю очима, що можна накинути собі на плечі. Ось стара полиняла капа. Сідаю біля мами в ногах. Тепер мені здається, що мама не зовсім рада моєму товариству. Може, замислилась над чимось або просто молилась, лежачи, а я її перебила? Я хотіла б сказати мамі щось. Мовчанка. На обличчі мами не бачу найменшого зацікавлення. Відчуваю, що мама буде рада, коли я залишу її саму. Як же можу? Мама знає, хто це набрехав, що рідній матері можна відкрити найтаємніші справи серця. Ой, боженьку, справді, ні до кого не зв'язує нас такий туман сорому, як саме по відношенню до рідної мами. Мама знає, ледве вимовляю, я і пан Мажарин... Ні. Ні за що не вимовлю слова «любимось». Ніколи не вимовлю цього слова вголос у присутності мами. Це тільки на сцені соромливі дівчата слізьми випрошують у матерів благословення на шлюб з тим, з ким вони кохаються. В житті ми не такі соромливі і не такі сміливі. Мама робить боязкі очі, але вони скоро розпромінюються. Вона, бідна, догадується про правду, але не перечуває безодні, над якою зависла ота істина. Що ти і пан Мажарин? Що Славцю? В її голосі стільки заохочення, стільки намагання допомогти, що я трохи сміливішою. Чи не здається тій страдниці, що після розчарувань Після кривди, якої завдала їй Катерина, я, наймолодша, маю все надолужити, знову зробити добрим. Зовсім певно, їй так здається. Мама простягає до мене руки, але я не лечу в них. Мене стримує свідомість, що ще хвилина-дві, її веселість згасне, як свічка на вітрі. «Мажарин хоче на мені женитись, але...» «Може, брешу? Чи справді він хоче женитись? Чи тільки кохає мене?» Кажуть, що чоловіки вміють прекрасно розрізняти одне від другого. «Мама чує вагання в моєму голосі і прибирає в очікувальну поставу. Але він має гонорові борги». «Ах, не карти!» З простовою поквапно, бо бачу, що мама злякалась цих слів. І тому мама розуміє. Біль, що затьмарює мамине обличчя, падає на мене, як ляпас. Як же поясню, що моя справа має протилежно відмінний характер від справи безбородька? Як переконаю маму, що тут йдеться про гроші радених самих. Але ті нещасні гроші мають бути тільки засобом, який повинен врятувати його честь і наше щастя. «Ай!» – стогне мама. «І цей теж хоче грошей!» «Який світ! Які тепер женихи!» Схвильована розповідаю недокладну історію за дорожним. Вже не йдеться ні про севера, ні про мене, байдуже, чи буде він при мені, чи забере його ота Емілія. Хочу тепер тільки виправдати його перед мамою, за всяку ціну не допустити, аби мама ставила Севера на одну дошку з безбородьком. Мама слухає мене ніби уважно, але, чи переконана, нарешті запитує мене. «Чим я зможу допомогти, дитинко?» Тепер наступає найтяжче. Я знаю, що в нас нема грошей, але як же ж важко вимовляти мені це слово – коштовності. Якби мама хотіла допомогти нам, але печу щось про досмертну вдячність, про забезпечену старість, про... Сама вже не пам'ятаю про віщо. Що? Ти теж розраховуєш на них насміх чи розпач? Не можу відгадати. Мама затуляє обличчя долонями. Шкіра на руках суха, жовта, з ледь помітними синюватими жилками. Чи це руки моєї мами? Чи це ті, ті пальці, що їх татко перстенями прикрашав? Нарешті мама віднімає руки з обличчя. «Ті коштовності?» – каже незрозумілим для мене спокійним тоном. «Небагато тобі допоможуть, бо то імітація». «Імітація?» – скрикую майже непритомна. «Як же ж це можливо? Чи мама певна, що Катерина?» «Не докінчую страшної думки». Мама лагідно похитує головою. «Не треба так думати, Славоню, сказано. Не судіть, та не будете суджені. А воно так, ніби засоромилась мама. Немає нічого злого, щоб на добре не вийшло. Мене завжди гризла думка, що покійний татко любив мене більше, ніж я заслуговую, бо воно так, опустила очі, і машинально гладила шовкові квіти на ковдрі. Чужа любов зобов'язує. Своєю любов'ю можна, як хочеться, поладнати, але чиясь любов то вже клопіт. Мене завжди то турбува, а тепер я потроху заспокоїлась. Бо коли б покійний татко був мені справді так любив, то чи міг би купувати мені імітацію? Замість справжніх самоцвітів. Мама усміхається визволено і переконливо. Але ж Катерина, чіпляюсь за нову думку, заплатила відступне і дала комірне на рік вперед. Звідки вона взяла на те гроші? Мамі не здається ця справа підозрілою. Переконуюсь, мама просто щаслива від того, що коштовності виявились імітацією. Катруся має якісь інтереси з тіткою Клавдою, а втім, звідки ми можемо, напевно, знати дитину, що вона дала те відступне? Може, тільки обіцяла дати? Звідки ми знаємо, що комір не заплачено за цілий рік? Може, тільки упросила господаря, щоб розпускав такі чутки? Що тепер можна знати дитину, де правда, а де фальш? От хоч би ті коштовності. Скільки років вважала я їх за справжні, а виявилось, що то імітація. Сиджу ще якийсь час біля мами, хоч, власне, не маємо вже що казати. Дванадцять тисяч? Смішно, я хотіла за таку ціну продати мамині коштовності. Увечері, як звичайно, зустрічаюсь з севером. Як постарівся він за одну ніч. Невже так журився? Ідемо на прогулянку, і яка мука? Говоримо про зовсім звичайні речі. Нарешті він наважився. Я дізнався в банку. Сказали, коли б я постарався про двох поручителів, з чистими інтаболями, то банк, очевидно, за протекцією, якої треба ще шукати, міг би позичити мені таку суму. Половину бодай, але я нікого не знаю, хто мав би велике нерухоме майно і захотів би, тобто відважився поручитись за мене. Я не знаю нікого, повторює гірко, ходжу, роздумую. Шукаю в думках і дивно. Не маю нікого багатого з моїх приятелів, Крім одних задорожних. Як добре проймає мене думка. Тітка Клавда, чи справді було так, Що існували дві тітки Клавди? Одна молода, гріховно гарна, таємничо усміхнена, Не сучасна своєю зачіскою, але близька. Та, що висить на стіні у великому покої Тої, другої, тітки Клавди Вже понад 50 років Пригадую, коли я була малою І мені говорили ота чудова дівчина на портреті Тітка Клавда Я ображалась, що з мене сміються Ех, Клавда, зітхав не раз Попарубоцькому батько Хоч була набагато старшою за нього Мариться історія, яку хтось, чи не самі таки батьки, розповідали про Клавду. Відбувалось велике полювання в лісах одного графика, на яке чекали когось з високопоставлених осіб. Клавда теж була між панами. Пишалась як квітка. Це не значить, що була тільки жінкою для декорації. Знала іноземні мови. Розумілась на літературі і конях. До того, що її голос, власне, повинна була робити мистецьку кар'єру, граф вислав їй спеціальне запрошення. Його сіятельство чуло про панну Клавду Річинську, як перлину в околиці і бажає собі її товариства при столі. Клавда приїхала вчасно. Зрозуміла, що її відрізняли і навіть не наважилась запізнитись. Фальшивою скромністю тільки піднесла себе в очах господаря забави. Виряджена, свавільна і покірна водночас, немов професійна кокетка. Хто б дозволив собі таку комбінацію? Біла атласова сукенка і рубіни. Оповідали – Вживала якогось спеціального запаху з гірських квітів і коріння, що був скорботним і солодким водночас. График був дуже задоволений. «А його сіятельство гарний, молодий, інтелігентний!» Засипала графа запитаннями при вході до зали. Граф знизав плечима. «Не знаю». «Князь у простій лінії з панівних, хіба цього не досить?» «А я заздалегідь заповідаю, що князь мусить бути молодий і гарний!» Панове з золотими ковнірами сміялись. «Хто прийме серйоз слова вродливої жінки?» «Приїхав князь, вийшов з авто, і всі остовпіли». Молодий, гарний І ще майже хлопчик Клавда Глибоким реверансом Відразу звернула його увагу на себе Підійшов І поцілував їй руку Але тої самої миті Звернувся до всіх Він хоче повідомити Шановне панство Що князь дозволив Поїхати просто на місце зустрічі В лісі Така чудова погода А князь Великий любитель природи. Не було іншого виходу. Клавда переодяглася в мисливський одяг і поїхала в товаристві ад'ютанта з рештою товариства в ліс. І тільки тут вибухла бомба. Князь виявився зовні справжньою жабою. Дослівно. Уста широкі, опущені кутиками донизу, Габсбурзький великий ніс. Крім того, мав під 50 років. Це річ ясна, не перешкоджало йому упадати ласо за жінками. Князь був попереджений щодо Клавди, А панну ніби геть окусив, не хоче ні з ким говорити, ні до кого усміхатись, нікому відповідати на запитання, просто не знає нічого, крім одного ад'ютанта. Бідний хлопчик – Хоч вона йому теж сподобалась, аж мінився від сорому і страху. Ладний відректися її, аби тільки не накликати гніву князя. Балагає її поглядами, трохи не плаче, щоб вона не звертала уваги на нього. А Клавда хоч і прекрасно розуміє сигнали хлопчика, як на злість не хоче чи не може утриматись. Нарешті, улучивши хвилинку, Шепче її ад'ютант у розпачі «Ви мене погубите! Князь сердитий! Він думає!» «Він добре думає!» Сміється Клавда і злегенька ударяє збентеженого хлопчика віяльцем по плечу За столом князь хоче мати Клавду праворуч себе Це велика честь Клавда розуміє це, але від себе пропонує на сусіда ліворуч його ад'ютанта Князеві не лишається нічого іншого, як погодитись на примху вродливої дами. Але під час бенкету князеві, всупереч всякому етикетові, забагнулось дати своєму ад'ютантові якесь важливе доручення. Ад'ютант встає, кланяється, німо вибачається і беззвучно покидає зал. Клавда нишкне на якийсь час. Потім находить на неї нова хвиля гумору. Князь починає шептати їй щось на вухо. Спочатку вона слухає дуже уважно. Згодом починає сміятись щораз жвавіше, щораз свавільніше. Нарешті починає від себе шептати князеві до вуха. Де ж пристойність? Де ж пошана для двірського етикету? Дивуються всі зміні, що сталося з нею. Лакеї в лівреях доливають вина. Вино лється, вино п'ється. Князь підносить чару і чокається нею лише склавдою. Чи пробі не запивали побратимство часом? Князь цілує їй руку. Князь п'яний, може, тільки стомлений, бо мусив передчасно вставати і звідси сонливість. Князь клонить голову. Його сіятельство дрімає ласкаво. Тоді Клавда зривається, як фурія, і, незважаючи на портрети найяснішої пари цісаря і цісаревої, в блідій сукенці з оголеними плечима вилітає на мороз і з зганку починає кликати ад'ютанта. Щинилось це мішання, обід закінчено вже як-небудь. А може, було не так? Може, князь не застрелив, як оповідає кінець цієї легенди ад'ютанта? Може, Калавда сиділа в князі на колінах і реготалась, але у всякому разі до вінця її слави залучився ще один листок? Чи багато людських істот занапастила ота от тітка Клавда? Одне певне – Ніхто в нашій великій, ближній і дальній родині не наважувався жаліти її з того приводу, що не вийшла заміж. Всі ми, будучи ще підлітками, мріяли мати такий успіх у житті, який мала тітка Клавда. І чи треба дивуватись, що в нашій уяві ота гарна, легендарна, молоденька тіточка не мала нічого спільного зі старою, скупою, скупою, з люлечкою в зубах тіткою, яка нікого не любила і яку ніхто не любив. Чи мала тітка Клавда такі маєтності, як люди нишком говорили? Звідки можна знати? Одне відомо, що вічно нарікала, вічно на когось відказувала, вічно щось втрачала, завжди хтось її обманював, з кимось судилась, завжди була визискуваною і обманутою. Водночас, Завжди перешіптувалась з якимись купцями, темними людьми, мала якісь акції за кордоном, якісь зв'язки з закордонними банками, одержувала якісь цінні таємні листи, про які не треба було знати і розпитувати навіть найближчим. Тепер здавалась мені тітка Клавда дуже багатою.